Мокрицький – лютий гонитель благочестя. «Хто ж їм дав жовнірів?» Але Петрове запитання було заглушене різким голосом Мокрицького. «Так що, ти пристаєш на унію? «Ні», – твердо відповів священик, дивлячись йому в вічі. «Присягався на благочестя». «На благочестя?» – перебив його Гдешицький. «На схизму, а не на благочестя». «А чи знаєш ти, що чекає всіх схизматів?» – кричав ще верескливішим голосом Мокрицький. «Та коли ви ще бунтуватимете і опиратиметесь, то не лишиться у вас на спинах і клаптя вашої бідлячої шкіри. Чуєте ви, тварюки, каналії, прокляті хлопи, якщо не присягнете мені зараз же на унію, то не залишиться у вас ні хат ваших, ні збіжжя, ні свитки на спині». «Та я вам придумаю таку кару», – він люто застукатів палецю з дорогим набалдашником, «якої ще і в пеклі не запасли для вас. Чуєш ти?», – знов закричав він до священника, – «кажу тобі, присягай зараз же на вунію і привод до присягів свою хлопську пасту. А ні, то не зраджу віри своєї і не введу спокусу ні єдиного від малих сих», – відповів тим же твердим голосом священник. Мокрицький позеленів увесь. «Востаннє наказує тобі! Служим, шо?» – верескнув він і аж підскочив на місці. «Убий, а служити за твоєю римською вигадкою не буду!» При цих словах очі Гдешицького лиховісно блиснули. «Собака!» – люто закричав він і кинувся на священника. «Давай ключі від церкви! Ти тут більше не піп! Зв'яжіть його! З ним ми розправимося по-своєму!» – крикнув макрицький жовнірам. Ті миттю виконали його наказ. «Ось ваш Ксьонз», – сказав він, звертаючись до селян, – «пан Вишницький, я благословив його і видав йому абсолюцію, а пан Колятор і патрон вашої церкви хорунжий Голембицький видав йому презент. Слухайтеся вашого Ксьонза і коріться йому. Він отслужить вам зараз мшу, і від сьогодні церква ваша переходить в Унію. Де ключі обернувся Мокрицький до священника? Не дам ключів і не пущу в храм Уніата». «Найясніший Круль дозволив нам держати в себе благочестя, і ти не смієш ламати його привілей», – твердо промовив священник. Та слово «Круль» викликало вибух дикої люті в ксьонців і жовнірів. «Що? Круль видав тобі привілей?» – закричав Мокрицький, вискакуючи з екіпажа. «Та якщо Круль видав вам такі привілеї, то йому за це…» «Де ж ключі?» Кажи, – знову крикнув він. «Не скажу», – спокійно відповів священник, і обличчя його спалахнуло такою непохитною рішучістю, що мокрицький посинів від шаленства. «Не скажеш, не скажеш?» – завершав він, тупаючи ногами і бризкаючи слиною, «Постривай же, не так ти в мене заговориш? Гей, панове, всипте йому сто барбар!» При цих словах натоп сколихнувся, над ним сплеснув крик жаху. «На Бога, згляньтеся, пане!» – почувся один загальний вигук. Жовніри підхопили священика під руки й поволокли його по землі. Але в цей час пролунав розпачливий зок. Нато проступився, і на Майдан вибігла гарна молода жінка. «Матушка, матушка!» – почулося звідусіль. Побачивши, що жовніри тягнуть її чоловіка, матушка кинулась їм навперейми, і, вчепившись одному з них у руку, почала з виривати його. «Пустіть на Бога! Рятуйте!» «Пане офіціале, зляньтеся, порятуйте!» – кричала вона, задихаючись. тягніть геть відьму!» – крикнув Дешицький, звертаючись до жовнірів. Хе -хе, «Ось я тебе порятую помилую, помилою, красуне!» – вигукнув один із жовнірів і, зіскочивши з коня, підбіг до дружини священника, обхопив її за стан рукою, перекинув собі через плече потягнув потяг бік. Він зробив це так швидко, що жінка не встигла пам'ятатися, як опинилася в його міцних руках. «Пусти, собака, жінку!» – заревів, як дикий звір деякон, розпихаючи юрбу і кинувся на жовніра. Петро хотів був кинутися за ним, та натовп розступившись, отштовхнув його у другий бік. Коли ж він виїхав з нього, то між деяконом і жовніром кипіла справжня боротьба – але жінки вже не було. Скориставшись несподіваним нападом, вона вислизнула і зникла в натовпі. Жовніри, які тягли священника, зупинилися, чекаючи кінця цього єдиноборства. У вулицях за Майданом почулися знову жіночі крики і зойки. «Чого ж ви стали?» – закричали Мокрицький і Дешицький. «Тягніть його!»